Seja bem-vindo. Você está entrando na sala de vigilância. Quadrinhos, cinema, séries de TV e tudo mais. A vigília não para. E você não está indo no canal errado. Nós realmente mudamos. Agora o torre de vigilância é passado e o podcast da vigília passou a ser o Sala de Vigilância. Para debater um tema totalmente girl power. Nós temos um podcast totalmente girl power. Todo feito por meninas. Para começar, eu quero apresentar as meninas que me acompanham nesses próximos minutos que são a nossa querida convidada especial dessa edição do site Cidade Dignu, Stefanie Scinola. Oi, gente, obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Vamos, Andes de rapina? Uh! Seja muito bem-vinda, Stephanie. E também ela que abraça tudo e é a nossa videomaker da vigília, a Bruna Monteiro. Fala aí, galera. Vamos falar sobre esse filme aí que eu não sei, eu tenho tem algumas ressalvas, né? Uh! É. A... Vaias, vaias. E por último, eu, Bruna Pacheco Âncora deste podcast E estou aqui para afirmar Quadrinhos e cinema são coisas de meninas sim lembrando Bruna, lembrando, Bruna, que nossos contatos são Twitter Instagram, @vigilianerd, YouTube, Vigilianerd, e Instagram, arroba Vigilia Nerd YouTube, Vigilia Nerd E Facebook.com barra Vigilia Nerd O Sala de Vigilância pode ser ouvido no seu app ou streaming de preferência. Procure por Vigília Nerd ou Sala de Vigilância. E lembramos também que estamos no Apoia-se. Além de espalhar a palavra da vigília para seus amigos, você também pode ajudar nosso canal, o site podcast, com a nossa campanha permanente. Acesse apoia.se barra Vigília Nerd. E e logo você encontra recompensas, sorteios, grupo exclusivo e muito mais. E Bruna, uma de nossas recompensas é ter seu nome lido neste podcast. Então vamos aí. Carlos Monteiro, tá aqui comigo. Eduardo Nunes, Paulo Francisco, Fabiano Frost, Roberto Nunes, Kelly, Camila Alves, Leo Happy Whispers, Jéssica Caminha Coffee e Leane Mozzo. Um agradecimento aos nossos primeiros apoiadores. Vocês são totalmente excelentes. E era isso, aumenta a vinheta e vamos lá falar de Azes de Rapina. nesse eu para falar de Arlequina e as Aves de Rapina, ou como a gente falava antes, Arlequina e sua emancipação fantabulosa. A treta já começou pelo título. Vocês querem me contar o que cada um achou do filme? Eh, eu gostei bastante de Aves de Rapina. Eh, eu já tava com um hype muito grande, né? Quando foi anunciado, eu já falei assim, filme do ano. Então, já estava em mente que seria um filme muito bom, a Loc. Mas eu gostei muito da da experiência, acho que fugiu um pouco do modelo normal de filme de equipe e fugiu um pouco do mais do mesmo da construção de de trama de equipe. Eh, conseguiu desconstruir um pouco o um modelo batido tanto pela DC quanto pela Marvel e trazer um, um Uma ideia nova, assim uma coisa mais colorida, uma coisa mais bacana e com uma linguagem diferente. Me surpreendeu positivamente. Eu acho que as pessoas estavam muito receosas por causa de Esquadrão Suicida e nem de longe, eh, o filme é muito melhor. E eu me diverti muito, me diverti com as meninas, gostei de ver um filme protagonizado por mulheres e tem uma mulher na direção, tem mulheres envolvidas desde a produção até o roteiro. Eh, espero que novos filmes desse tipo surjam por aí. Então, tô com a Stephen vários pontos e em vários outros pontos não. Realmente me agrada muito a ideia de uma equipe feminina, da própria Ariquina, de ter mulheres por trás do filme, na no roteiro, na direção, na na produção, a própria Margot, é exec, uh, produtora executiva de filme, né? Então acho isso tudo ótimo. Concordo que o filme fugiu do convencional na na questão construção de equipe, não tinha pensado por essa forma e eu acho que é um ponto positivo dele. Mas o filme em si sim. é <risos> bom. Eh, mas quando o filme uh, foi anunciado, não tive hype. Queria ver muito, mas não fiquei tipo, meu Deus, esse é um filme bom. Eh, uh, por isso até que me me surpreendi um pouco porque foi melhor do que eu esperava, mas como eu não esperava quase nada, mas ainda assim não acho que é um bom filme porque eu acho que o roteiro falhou, não sei se é o roteiro. Mas é, é o roteiro sim até falou, falhou comigo muito assim em vários pontos. Não me agradou várias em várias coisas da construção da história assim. Eh, uh, apesar de ser uma viagem da cabeça da viagem e a perspectiva da da Arlequina, acho que muita coisa ficou meio aleatória e só jogada ali. Eh, uh, acho que é isso aí para começar. Então, o meu ponto de ter gostado do filme é justamente porque ele é uma viagem da cabeça da Arlequina. Deixa então, eu... Eu... Eu... Só deixa eu te falar isso enquanto o hotel, só deixa de interromper, né? Porque eu acho isso positivo de ser uma viagem, eu acho que podia ter sido mais viajada, ah, entende? Só não gostei de algumas coisas da construção da story em si. Desculpa, pode continuar. Tá. Então, o que porque eu gostei disso? Porque a daqui nela é ela é confusa. E o roteiro ele precisava ser confuso para fazer jus à cabeça da Arlequina. Só que isso não tá 100% claro. Não sei se você se tivesse, tiver essa impressão também. Que, OK, eu entendi isso, mas talvez se tu não tá bem, se tu não entra na história, quem olha assim sem entr entrar de verdade na história, pode achar que o filme tá muito confuso e o roteiro realmente tem algumas falhas. Tu fica tipo, hum, pois é. Mas a DCE ela fez eu levar o filme totalmente como entretenimento puro, depois de chazá. Então eu já fui para a sala de cinema achando tipo, tá, eu vou dar umas risadas, mas eu não vou levar isso a sério. E como eu fui nesse espírito, eu gostei bastante do que eu vi. Principalmente por ser uma equipe de mulheres, por toda essa questão feminina muito forte, eu gostei muito do filme. E da equipe feminina sendo montada como a Stephanie falou. Só para complementar o que vocês falaram desse lance da cabeça da de passar na cabeça da Anaqui, né? Eu acho que deu uma liberdade criativa para quem construiu a história, para quem construiu o roteiro, para quem eh criou a trama da forma que criou muito grande, porque se a gente for pegar do ponto que ela é uma personagem que ela caiu num tanque de ácido tóxico e a única coisa que aconteceu com ela foi ela ficar mais branca e loquinha, eh é... <risos> E as pessoas tentarem de alguma forma achar um argumento extremamente sólido para um filme em que a premissa é uma pessoa que ficou maluca por causa dessa forma que mais nada aconteceu com ela, eu acho até um pouco esperar demais, assim, sabe? Acho que toda essa loucura e a questão fantasiosa do glitter, do das tintas coloridas quando ela tira, quando sai é goma de mascar, enfim, E tudo isso acaba corroborando essa ideia de que foi uma uma grande forma que ela achou de nos contar essa história. E eu achei isso muito muito diferente e muito ousado da parte da tanto da Warner, né, quanto do do próprio selo da DC que vinha aí de decisões que não agradaram todo mundo, tá arriscar em fazer algo diferente, né, que fugir do óbvio. Então, mais por isso eu eu eu também gostei muito do filme, e acho que ele foge de tudo o que era esperado e constrói um resultado legal. Ela cheira cocaína numa das cenas. <risos> pois é, eu até tinha que ser. Cena... É, é, é na aquela que cena que ela tá viajante. na delegacia. É, tipo, na aquela cena que ela tava na delegacia, eles disseram, estouram... ela cheira cocaína, o olho dela dilata e ela começa a bater demais nos caras. Então, tipo, gente, é um filme de uma vila que cheira cocaína e a gente tá assistindo isso, sabe? Ele não é um filme que a gente pode levar a sério. Acho que por todos esses pontos eu acho que até podia ter sido mais exagerado positivamente, acho que isso podia ter, ter acontecido mais essas coisas. Ali quando eu achei cocaína, eu achei que ia ser mais brilhoso, mais mais doido ainda e poderia ter sido, sabe? Eu acho que né nesse nesse ponto realmente foi uma ótimaposta da Warner, deu muito certo. Acho que é um dos pontos po mais altos e positivos do filme, mas ainda meu problema é com as questões ali, o vilão, a a forma como algumas coisas se conectam e não da forma, não digo da perspe das perspectivas dela, que de algumas coisas, eh, parece que não não faziam um sentido estar acontecendo, e não porque ah, ela é doida mesmo, não, mas porque parece que Parece, não sei se é, mas alguns erros de construção do filme mesmo. Que deitou, eu eu perdi a conexão com a história, não com ela, não com nesse, com com o seguinte, das outras personagens, nem todas, depois eu vou dizer qual que eu realmente não gostei. Mas tinha momentos do filme que eu me desconectava do que estava acontecendo e eu ficava tipo, "Que?" E não porque era muito psicodélico, mas porque não não não não não, não crescia, parece. E com treicho pela Bruna. <risos> então, eu acho que como eu é, então eu não tive esse essa sensação, sabe? Eu senti que algumas vezes era um pouco, tipo, um roteiro que não seria o que eu esperava, mas ele no geral eu achei que ele foi bem viajandão assim. E ele tem uma questão de cores, de fotografia que eu gostei muito assim, porque ele tem uma paleta de cores Da Arlequina, própria, assim, né? quando... É, até o próprio pão Tem com ovo e pimenta. Tem bastante identidade mesmo. A cena do pão com ovo com a pimenta, que, no jeito que ela é gravada, ela parece que é uma cena, assim, clássica. E é tipo um pão com ovo. <risos> Sabe aquelas <risos> coisas assim, eu adoro, tipo... Eu adoro que todo parte... mundo se identifica com essa parte da comida, né? Tipo, Total. se eu perdesse o meu pãozinho, eu ia ficar muito puta na cara. Pô, te imagina, <risos> tu levanta de manhã e atropela o teu pão com ovo. Pô, ah, cara, eu ia ficar muito indignada. Se estraga o dia da pessoa. E foram, acho que, esses pontos que foram colocados no filme que foram realmente muito felizes, né? De, às vezes, algumas perspectivas e insights femininos. Não unicamente femininos, mas que foi bem identificado, assim, que mostrou um pouco mais de repente da complexidade da própria personagem, né? Isso eu gostei. Então vamos pro nosso quadro pontos fortes. A gente começa falando do que a gente gostou e depois a gente vai para a derrocada do filme. Outra coisa que eu achei muito bacana foi foram as cenas de luta. Inclusive a cena onde que a Canari Negro, se eu não me engano, ela pede uma um elástico de cabelo, uma borrachinha, um rabico. Não sei como se chama na sua. Cidade. Sim, eu falei sobre e, isso. tipo ela estando em meio da luta e ela tá com aquele cabelo suado já e ela pede e daí a outra oferece elástico e é tipo muito coisas que amigas fariam. Total. É coisas que só acontecem em filme com mulheres reais, né? Porque sim. tipo assim, normalmente as Zendaya e as maravilhosas, lindíssimas, nem caem um suor daquela testa. O cabelo perfeito né? Pulo assim do ponto, pulo do um avião e cai em pé no chão e perfeitos, maravilhosos. Então assim, tem a lebre muito potente. #vilavanegra, <risos> <vana> pô. <risos> Captain Marvel, que tiro capacete, o cabelo tá perfeito. Cara, ali perfeito. não era, né? Não, com certeza. Eu até falei sobre isso que até o pessoal confira lá no nosso canal do YouTube da Vigília, que eu gravei um vídeo com o Harrison com o Zé falando sobre isso, sobre esse filme Eh, eu falei assim, que foi um dos meus pontos favoritos do filme essa cena da do elástico, porque Neo, basicamente toda mina tem um rabicó ou elástico, ou a cola pra fazer zoom, eh na mão ou no, na bolsa ou no bolso em algum lugar perto de si, porque é normal a gente querer perder o cabelo ali e tal. E principalmente no momento de luta, acho que realmente torná-las elas muito reais e realmente acho que a, a Canário, ela teve cenas de luta muito boas, assim, para mim ela foi a, ela é uma das melhores, assim. E dá para ver que realmente Eu foram gostei... elas que fizeram assim, sabe? Até porque se tu comparar com algumas outras coisas, há uma certa não não não leva isso muito muito pesado porque é uma foto de uma far positiva, mas há uma certa lentidão até nas cenas, mas dá para ver o que elas estão fazendo, então se empenhando muito, eu acho isso bem legal. E assim, nossa, a Canário arrasou total com seus chutes e quebra-pau. Ela é muito estilosa, né? Perfeita. Eu achei ela toda muito perfeita, perfeita. assim. O pessoal falou muito mal, né? Teve teve muito uma uma rejeição pela caracterização da canário desde o início do filme, tô sofrendo rejeição porque ai, a equipe das aves de rapina não é essa. Ai, porque a canário não é assim. Ai, porque não sei quê. Ah, uh, eu gostei demais a caracterização dela. Acho que a atriz é fantástica também. Eu gostei de tudo, acho que que deu um meio que um fresh assim, sabe? Trouxe para mais perto do uma geração mais jovem e vai bombar aí na nos próximos Comic Con. Eu essa roupa acha. é perfeita e a roupa da Lara. Vai rolar muito cosplay. E é legal. Ai, eu queria eu que... fazer da caçadora. Ah, ah <risos> ótimo. Mas eu acho que assim, essa personagem é um grande ponto forte do filme. Porque e acho que o próprio grito da Canário, todo mundo tava esperando, né? Sim, eu e realmente achei num... que não ia acontecer. Nossa, eu também. É, um, por um momento eu achei que não ia acontecer e por um outro momento eu achava que poderia vir de qualquer momento, tipo, qualquer hora e não seria do jeito que foi, que foi muito legal. Então, eu acho que eles conseguiram usar isso para esse fan service, não sei se se pode chamar assim, né, porque era um filme sobre, mas eles fizeram isso de um jeito bem legal no filme. É, eu achei que até eu eles não iam Eu gostei bastante passar... de fazer, porque por ter uma pegada um pouco mais de realidade, apesar de ser uma viagem da cabeça. Olha que na verdade aquilo ali não é, não tinha aquela questão de choda de poderes e tal, até então, né? Apesar de que teve uma cena antes em que ela tava cantando lá no bar e o copo vibrou de uma forma diferente, né? Então isso era uma indicação, uhum. mas eu ainda achava que era, ia ser só aquilo ali, sabe? Então quando aconteceu, eu achei, uau, foi bem legal assim. Nossa, eu amei aquela que ainda pegou carona no no gritinho tipo de <risos> de patins, sabe? Falou a galera. Pegou e foi. Ela de patins é genial, né? Nossa, eu amei, gente. Eu amei. Eu eu, eu, eu me diverti tanto. Tipo, você me eu, eu me diverti nas cenas que são fofchezão assim, tipo de amizade e tal. E nessa cena absurda, ela quebrando os joelhos do cara e dizendo que ela tem pós-doutorado, tipo Todo, todo foi eu, muito, muito legal. Muito legal. Tipo assim, de mencionar mim, eu... o, o a experiência dela como doutora, do PhD dela. Uhum. Acho até que podia ter tido mais assim, porque eu acho que foram umas 3 ou 4 momentinhos ali em que ela deu esses drops ali da inteligência e do potencial dela, que foi até meio soterrado por essa loucura emergente aí, eh, mas que foram ótimos assim. A começar pela abertura ali, eh, dando um review de como foi a vida dela, né? O videozinho. É, animar. Ah, animação, eu adorei. Né? Tem algum outro ponto forte que vocês querem ressaltar? Vai, Sté, vai que é tua. Eu Agora ia falar. Eu ia falar. Eu ia falar. Eu ia falar. Eu ia falar. Bom, eu tenho muitos pontos fortes para falar. Eu posso ficar aqui ficar o podcast inteiro falando pontos <risos> fortes porque eu não tenho pontos fracos para falar. Não, mentira. Mas <risos> é, eu gostei muito da, da trilha sonora. Acho ah, que a trilha sonora certeza. casou muito bem muito uhum. bem construída. Eh, todo todo um um é um estilo de música também assim, para se conectar e para ser viralizável, tipo assim. Além das roupas, além da identidade do filme que com certeza aí vai virar roupa e maquiagem para um monte de adolescente em evento e tal. Acho que a própria trilha sonora tem muita identidade também, foi tudo muito bem pensado, muito bem construído em volta da personalidade da Harley Quinn para trazer essa essa ideia desse grupo. É, eu gosto muito das cenas de luta, como tu já falou, né, que tem parte do do diretor do John Wick que que fez toda essa parte de luta nas regravações aí, e ficou tudo muito parecido também com as outras do John Wick, que é uma coisa meio frenética e tu acho esse cara não vai acabar nunca, isso. <risos> e, e as pessoas se batendo e, e e eu amei, eu eu gostei muito. Eh, eu gostei da do relacionamento entre elas. Eu acho que A Margot Robbie é uma atriz muito boa porque ela tem momentos de transição entre a comédia, a loucura da Arlequina e os momentos sérios que tu falou dos drops, né? Que ela larga como tendo pós-doutorado, né? E entendendo toda essa parte aí do ser e da persona e do, do conhecimento da mente humana. Então, essas transições que ela faz no momento sério da análise ali junto com a Canário, em que ela consegue ser séria e, e tu vê que ela tá com lágrima nos olhos, assim... Ele ele joga muito com essas coisas e acho que isso dá uma profundidade legal pro personagem. E gostei muito da edição, gente, aqueles momentos assim, ah, o fulano quer matar ela. Por quê? Dá, parece uma berinjela e um uhum. xizinho em cima, sabe? Sim. Acho que eles conseguiram jogar muito bem com o humor, né? Parece que é uma tipo... linguagem, linguagem de internet, né? É, exato, parece que eles pensaram para viralizar. É. Uhum. Ali a animaçãozinha Nini no e sua forma de uma certa quebra de quarta parede, né? Acho que é uma coisa bem, bem atual, bem dinâmica, assim, que não me parece que, eh, uh, por, por conta disso vá se vá vencer, sabe? Vá aquela, naquela 2 anos a gente vai olhar para nossa nossa é da datada, é essa palavra. Não acho que seja datado por conta disso. Vejo como algo positivo para marcar o momento que a gente tá. E Bruno, tu podes uma... pensar assim, ah. não tiver mais lançamentos esse ano, Águias de Rapina já ganhou o Oscar de melhor filme. <risos> Eh, uh, outra coisa que eu ia falar sobre uma cena que me marcou muito, assim, que dessa Disca, a gente falou da dela ter essa cena de loucura e a cena séria, uma cena em que a Arlequina tá completamente bêbada e o cara coloca ela no carro para abusar dela mesmo, assim, ele vai estuprar ela e é a Canário que salva ela. Vocês não ficaram muito mexidas depois de assistir essa ah, cena sim, também? Total. Nossa, me arrepiei toda de novo. É, eu fiquei muito... Na hora, eu fiquei, me senti muito mal... Porque é aquela cena que ela está encostada na parede... E a Canário passa... E ele fica fingindo que eles estão conversando e tal... E a cara que ela ignora, é muito real, né? entendeu? É, exato... E a Canário é, exato, ignora, ela passa... E daí ela presta atenção... E também porque... Um, por exemplo, assim, ela interviu justamente... Porque ela sabia que ela tinha a força... Para resolver aquela situação, sabe? Mas comparando com a vida real... Muitas vezes até quem gostaria de defender sem sem ter medo, porque cara, é um cara de grande, eu sou pequeninha aqui, que eu vou fazer, não vou conseguir fazer nada e muitas vezes eu sou o mite, né? Então ali foi uma uma atitude que ela tomou e ela derrotou ele e salvou a amiga ali e não ficou uma coisa forçada porque ultimamente assim muito tem E elas vieram amigas na real. Nem eram amigas, nem real, eram amigas foi tipo uma amizade sororidade assim, uma lição pra gente assim, tipo, e não ficou forçado, porque hoje em dia muitos filmes querem botar ali cenas girl power, cena de mulher ajudando mulher e fica forçado, tu vê que é só para cumprir uma tabelinha, né? Mas aqui, Sim. justamente porque toda essa carga que a gente já falou antes, tem muito muita realidade, talvez muita experiência, a carga de quem fez esse filme, que trouxe isso para dentro da tela e foi misturando essas realidades com ali as o ah, um filme de herói, filme de vilão, né? É, eu tem acho muita, que é muito da direção nesse sentido. É de uma Pode mulher, falar, é uma mulher que dirige, é uma mulher que roteiriza. Eu acho que isso conta demais. Acho não, tem certeza que isso conta demais assim, por por não ser uma cena piegas, por não ser uma cena banalizada. É uma cena super séria e é uma cena que quem a mulher fica mexida. Eu tenho certeza que nem homem que viu a cena ficou tão mexido quanto a gente que é a mulher. Porque é muito forte, né? É verdade. Com certeza, é uma, mas um ao mesmo um tempo não é uma imagem, meio... não é uma língua, é uma coisa assim que afasta o homem de assistir, né? Acho que a gente pode entrar nesse ponto talvez depois, quando a gente vai falar sobre todo o buzz em volta do filme, de quem nem assistiu o filme, que acho que é, é onde eu mais quero debater, porque apesar de não ser a maior foda do filme, eu não critico, eu não vou critico ele de xingar ele assim, porque não não há necessidade de ser um filme incrível, né? É, como falar, você falar, ah, não precisa se levar tão a sério, não precisa ser um grande filme. Ele é bom, beleza? Para mim não é tão bom, mas tipo Eh, o problema que eu vejo é o burburinho em volta do filme e a carga que as pessoas colocam em cima dele, né? Mas enfim, isso a gente pode falar daqui a pouco, depois dos pontos positivos e negativos. Sim. Então, a gente falou da Canário, que a gente gostou bastante, e a Caçadora. Gente, eu, eu amei a Caçadora. Ah! A louca. Ela tentou lá falar... meio me chama de caçadora falando para o espelho é genial é genial o cara é muito é muito taxi driver né ele ele assim uh -huh. treinando na frente do espelho tipo i you talk to me <risos> acho que é bem, essa bem cena, legal essa cena eu gostei demais eu gostei demais e ela é o um alívio cômico assim um alívio cômico estranho porque ela não quer ser um alívio cômico tipo é é é o é, jeito dela é a, a forma dela É, ela exato. Assim, ninguém mais leva ela a sério. Ela chega toda colocando assim em banca, todo mundo dizendo lá... Como é que é? O assassino da besta? O assassino uh -huh. da besta? O assassino da besta? Ela chega caçadora. Daí o cara fica olhando, tipo... What the fuck? Não é esse nome, não. <risos> cara, eu amei, eu amei. E gostei muito como apresentou a história dela. Eu acho que a forma que deram o passado dela ali... Tudo que ela passou... Da família ter sido assassinada... Ela ter sido criada longe da família e voltar para para ter uma vingança, né? Dá uma vontade de tu conhecer mais sobre a personagem. Tipo, abre caminhos para tu querer realmente entrar mais na história dela e talvez ela ganhar um filme próprio ou uma série própria para desenvolver eh toda essa parte aí da do, do passado dela. Então eu gostei muito e eu gosto muito da Meredith Winter. Eu gosto muito dela. Acho ela uma ótima atriz e torço para que ela possa reprisar o papel em breve, porque ai ah, eu amei, gente. Amém. Todas elas poderiam, né? Nossa, não. Para. Ih, nossa, nossa, não. A Bruna, não. Não. Eh, uh, olha só, a gente tá nos pontinhos, mas já que vai não ficar indo e voltando, eu vou comentar sobre a caçadora. Eh, uh, realmente eu achei ela achei legal ela ser um um um humor sem querer ser o humor, né? Porque ela quer ser séria e brava e intimidadora. Mas acho que é isso que é o ponto coletivo dela, não acho, acho legal, acho legal esse background, mas não me interessaria. Não acho que foi construído o suficiente a emoção para construir um filme ou uma série dela. Mas tá, não é de todo ruim. Sou bem foda a Maria Elisabete Uissner, mas aí não acho que foi um destaque da carreira dela nem um por assim. E sobre as outras, né, a gente fala né, ali da da Canária, ela sim excelente. Se tivesse alguma coisa de outro personagem, eu ah uh, uh, votaria nela, né? Mas ali a Montoya, meu Deus, que personagem fraco que eu achei, cara. Achei mal construída, achei ela aleatória na história. Entendo, achei legal a brincadeira dela ser tipo a tia zona no meio das mina ali, meio uma insona, isso é legal, mas de resto, não achei por isso não. que eu me identifiquei. Pode ser amiga, faz total sentido. Mas sabe que eu acho que ela a gente pode na verdade ter dois pontos muito fortes para ela existir, tá? Primeiro que ela tem um relacionamento lésbico positivo show. E tipo a gente a gente ele tá totalmente normalizado, ele não foi explorado, ele é um relacionamento como devia ser como qualquer outro. A gente, não, tipo, não, ninguém saiu falando disso, sabe, que Sim. foi uma fortação. E outra, o machismo que ela sofreu, o machismo nas instituições de trabalho em que ela resolveu o crime e deram todo o crédito para um outro cara e ela só se fodeu depois na vida. Então eu acho que esse ponto eu acho que ela serviu muito assim para para a galera que tá olhando o filme ver aqui, realmente a condição dessa mulher. É, eu acho que aí eu com, tipo, tipo, a gente, isso, isso sim, é, esses pontos da história eu achei bem, bem positivos. E é aquilo que a gente tava falando antes, né? Eu acho que teve, teve muitas experiências reais de quem fez esse filme e trouxe isso para dentro do filme. E acho positivo sim, também. A... Sim, porque a própria Ardakina fala, tipo, ah, é um bundão, ela roubou o crime, um bundão, roubou o crime dela, porque a gente, <risos> a gente sempre tem essa sororidade que, tipo, se a gente sabe que um cara Passou uma mina pra trás, a gente fica puto. E, realmente, nesse caso, ela foi passada pra trás, eu acho que... Mais uma vez. Esse... E outra coisa, a questão dela com a Cassandra, ela não fez um papel de mãezona, ela me lembrou um pouco a Dora de Central do Brasil, que, tipo, tinha aquela guria ali e ela não tava afim de atender aquela guria, sabe? Sim. Ela não é obrigada é. a ser a mãezona, né? É, tipo, ela não se obrigou a ser mais ona, por isso que me lembrou um pouco da Centrada do Brasil, porque adora, não queria aquele menino em volta dela. E ela, ao mesmo tempo que a Monteiro também não queria a caçando em volta dela e queria só fazer a merda. E vocês sabem que é assim, eu gosto, eu gosto da Monteiro. Eh, eu não tenho o como falar pelas HQs, porque eu não conheço a história dela nas HQs. Eu vi muita gente criticando que é muito diferente, a adaptação é muito diferente, que ela não é tão BDs quanto ela é nas HQs, que ela não foi eh inter... enfim, adaptada corretamente. E eu entendo nessa essas críticas e tudo mais. Eu entendo essas críticas e tudo mais, mas eu acho que essa questão do machismo estrutural que a Bruna mencionou muito importante no filme, até porque mostra também um outro lado nela, ela desenvolve ela ela se torna alcoólatra por causa disso. Então, eh essa negação constante do que ela tá conquistando da do trabalho dela, de todo o esforço que ela coloca, acaba tendo problemas sérios psicológicos para ela também na vida, né? Para ela poder se relacionar com uma outra pessoa, para ela poder se entender como ser humano, para ela poder ser saudável e conseguir eh viver normalmente. Então todos esses pontos assim, eu acho que são bem relevantes para a personagem dela e bem ao uma... em filme de equipe, normalmente se o cara tem, sei lá, quatro ou cinco falas, dependendo do personagem é muito ou não consegue desenvolver tanto e acho que eles tentaram ao máximo dar pelo menos um, uma sustentada em cada uma das personagens antes elas se encontrarem, dar um background, né? Isso então é isso também É, é eu acho, acho que também foi foi bacana, sabe? O me deu a impressão e eu espero que aconteça que as aves de rapina serão mais exploradas, porque tem várias falas delas que ficam no ar de uma tipo continuação. Então, eu acho que a gente vai esse personagem da Montoya provavelmente vai ser, espero, tá? Oi, se você é da Deceita tá escutando esse podcast, <risos> eu espero que esse personagem seja melhor explorado. Porque eu, é só que as nossas relações, né, o alcoolismo dela com as relações com que ela passou no trabalho, ele é muito mais real do que o que é daqui na trás. E ele é muito mais próximo da nossa realidade. Então eu acho que isso a gente tem que ver na tela do cinema. Concordo só que É, eu eu eu quero Gente, com na Concordio, acho que assim, avaliando aqui com construindo essa esse esse momento aqui com vocês, vejo até mais pontos positivos do que eu, do que eu esperava, talvez por não ter aprofundado tanto. E o que eu percebo tem... <risos> até Calma, calma aí. Mas o que me me, me parece até <risos> então é que, tipo, o filme ele tem mais pontos positivos por conta da sua importância, relevância e a, essas análises que você é possível você fez do que pelo menos na tal de cinema que agora, eu, por exemplo, tô curtindo mais, né? Só que assim, ali na experiência de novo, me desconectei em vários momentos. E da Renê ali, da da Montoya, eu acho que é bem assim. Ah, uh, excelente essa essas pinceladas de realidade, mas que às vezes no meio da da loucuragem ficaram desconectadas assim, sabe? E ela assim acabou sendo uma personagem entre elas todas a mais fraca ou com menos destaque, não sei qual é essa questão, assim, não não sei exatamente na minha Eu acho que ela é a Cassandra quem ficaram com um papel um pouquinho, por mais que a Cassandra esteja envolvida de todo o lance do diamante, né, e que ela seja muito importante para a trama, acabou que tanto ela quanto a Montoya não tiveram tanto espaço quanto, a, quanto as outras em si. Eh, apesar de terem um, um embasamento interessante, mas a Cassandra a gente não sabe muita coisa, né? Ela ficou um pouco ali à avulsa, ela é uma menina que rouba e tal e pegou o diamante e causou a confusão mais sobre a história dela a fundo o que ela passa a gente só tem também lapsos né ao longo do pois. do filme eu gostaria de saber mais sobre ela também Pois é acho que é exatamente eu acho que tu nomeou perfeitamente ali a, a caçadora e a e a Renée tem até o background tem essa construção mas acho que em tela falhou porque de repente elas não conseguiram como as atrizes desenvolver as personagens o suficiente por conta do tempo em tela mas aí a Cassandra ali eu já achei ela maravilhosa. Só que não teve um background ali que constrói essas esses pontos importantes e relevantes, sabe? É, é que, que na verdade um são 2 horas, é, são 2 horas para cinco, seis histórias. Eu acho que é aí, que, porque assim, a gente tem que pensar que esse filme ele apresentou um final de documentário da Ekina, uma descoberta de um mundo novo para ela. Ele também tinha a subtrama do Diamante. Ele tinha o background de cada uma das personagens. E elas tinham que se encontrar e formar um grupo... Que ainda não participa. Mas tipo, tudo isso tinha que ser feito num filme. Eu não sei se eles não quiseram botar elemento demais num, num filme só. A Síndrome do Homem era três? É, tipo, <risos> eles pegaram... Mas nada pode ser pior. <risos> não, não, uh, não. Eles, não, pegaram... não, pior, não. <risos> eles pegaram muita coisa e tipo jogaram naquele filme, sabe? Essa foi a impressão que eu que eu tive, tipo, elas, as cinco se juntaram para defender a cidade, para defender Gotham, mas ao mesmo tempo elas estão sendo as ter nossas histórias contadas. E ela aqui não tava passando por um fim de relacionamento. É, eu acho que safe comp. Um é, eu gostaria perdido. que fosse uma série. <risos> Poderia ser Exato, que se fosse Aí uma sim. série, ia ser Aí bom, podia sim. ser um episódio para cada uma. É, Por e exemplo, daí as histórias no início, vão se conectando. Acho que sim, acho que é realmente pelo, pelo tempo em tela, porque daí ficou algumas coisas perdidas, sabe? E aquele todo o plot do diamante me deixou um pouco insatisfeita, assim. Eu fiquei, tipo... Cara, quase porque... que não precisava, né? Exatamente, porque tava tudo indo pra um caminho legal, aí aconteceu toda aquela questão do diamante, e daí o, o vilão lá, como é que eu não lembro? O máscara, negro. Negro. O máscara negra. Um máscara negra. Sabe ali, ida e ida mero é arlquina para ir atrás daquele diamante, toda a a pursuit the pursuit. A perseguição pro pra pensei aquele diamante. Perseguição em inglês. É, a perseguição é coisa. É, desculpa. ela tá em inglês, a própria faixa. Ai, a desculpa, própria faixa é alfabetizada em inglês. <risos> Ai, gente, desculpa, não te senti, ó. Ô, deixa eu só correr aqui. Não, é sério. Eu pode ser para Não, para para terminar, Brun. Tá. Eu não, vou defender que... o diamante em breve. Tá. Pode ser, espero que até me convença, mas acho que e talvez o um problema não seja em si o diamante, mas essa trama ali que comeu jogada, assim, no meio e não não foi, acho que foi isso que me estragou. Ó, eu vou vou defender aqui um pouco a a trama do diamante, porque eu acho que sem ele o encontro delas não teria acontecido. Por mais que elas tenham história paralelas, tipo assim, que se se encaixam em alguns momentos, tipo a René e a Lequina, sabe? Eh, o diamante em si foi a causa de todas elas acabarem se encontrando naquele momento lá no circo. Tirando, não, não sei se era no um circo, era um parque, né? Não era no um circo. Era um enfim. era um parque. Era uma é, casa de horrores. É uma casa os... de horrores, é. Tirando que a caçadora. Que era muito bem construída, tá, gente? Lindinha. Eu achei muito é... fofo. <risos> eu gostei muito da cena dos espelhos ali da luta e tal. Acho que uhum. é simples, mas para mim funcionou. Mas no caso do do Diamantinho, si, eu acho que a única que não tava perseguindo o Diamantinho, nem sabia que o Diamantinho tava no rolê, na verdade, era a a caçadora, porque ela foi atrás do outro vilão lá, o Victor SAS, para matar ele, porque ele tava envolvido com a morte da família dela e no fim ela se viu ali no meio com todas aquelas outras pessoas que ela nem queria estar ali, tipo, o rolê mais aleatório que do Ronaldinho. Ela chegou lá, todo aquele esquema e ainda teve que lutar com um monte de homem. Então assim, eh eu acho que a trama, o, o diamante no centro da trama foi para justificar esse encontro delas, porque todas trabalharam mais ou menos juntas por causa daquele, porque o máscara negra queria aquilo. O negócio estava dentro da outra menina. A Rekina tava com a menina. Alguém tinha que pegar a Rekina, a Reina queria pegar a Rekina. Ah, a canário estava indo para lá junto com Victor Az, então todas elas se encontraram graças a esse elemento. Claro que poderia ir um outro elemento em comum, talvez o próprio máscara negra, mas acho que no fim serviu para pro mesmo propósito, assim, sabe, para elas se unirem não como um grupo, porque ali elas não eram um grupo, elas só se uniram por no lugar pela necessidade. De... É, é, Ele tipo assim, se a, a gente não lutar de... junto, a gente Não, eu concordo, é, tem que acho trabalhar que tinha juntos, né? Tem que ter alguma coisa para isso. E não tô dizendo que não tinha que ser o diamante, só acho que ele ali ficou muito tirado na tela, que ele ficou muito desconectado do do resto da história. Não, da resto da história não, porque fazia sentido realmente, cada uma tinha uma um motivo para estar ali, mas a forma como foi construído foi muito falha para mim. Não sei explicar por quê, mas acho, na verdade, pode ir, pode ir, às vezes nós que perderam o tempo, né? eh algumas partes do diamante da das das das apresentações tal. Parece que foi uma perda de tempo porque eu queria ver mais que era elas. Eu não sei se eu tive essa impressão em alguns momentos assim. Algumas cenas eu tava tipo tá, passa, passa, passa que eu quero ver mais elas em cena assim. Eu tive essa impressão. Vou um levantar o questionamento. Vou levantar o um questionamento. Será que a gente não queria ver tanto elas? Eh, tá tão interessado porque elas são personagens muito legais sendo que normalmente em filme de equipe a missão é muito mais importante do que a história deles separados em si. Sim, eu Eles acho que sim. Eles conseguiram trazer várias coisas que a gente ficou interessada nelas, querendo saber mais sobre elas, querendo, tipo, que tenha mais histórias ao redor dessas personagens, exatamente porque elas são bem embasadas. E eu amei isso, gente. Eu fiquei tão feliz. Tão feliz. Aí que é mais legal que a missão. É... É, normalmente eu acho que só quero que as pessoas se peguem no pau nos filmes de super-heróis, então vai para a luta final logo para ver quem é que vai ganhar isso aí. E e, e foi muito legal essa construção dela separada, eh, me cativou assim, me fez não achar que ele é mais mais do mesmo. Tipo assim. E para quem não assistiu e acha que é esquadrão suicida, a gente não tem nada a ver. Não, Graças não a, a Deus. Adeus. Eles botaram assim a mãozinha na consciência e fizeram um filme que não parece com o esquadrão 6 Cisa. Porque senão ia ser o flop do ano que num ano que nem tem filme para lançar. É não, concordo. Já é a maior bilheteria do ano. É, tudo bem que a gente e tá em março que, sendo, é, né, porque É, porque é eu... tudo bem que a gente tá em março que não pode. Mas os cinemas estão fechados pela merda da na é. Mesmo, Até, sim, por enquanto é a maior bilheteria do ano talvez fique bastante tempo aí a maior bilheteria do ano, e é nós. Ah, não, na verdade por esse ponto, eu quero que seja mesmo, eu quero que quem tava falando mal do filme sem ter assistido, eu quero que se exploda. E eu quero que o filme aí mais que ele seria mais sucesso por causa disso. Eh, uh, e eu quero que o filme seja Eu acho que a escolha para pode... ah. trazer essa questão da bilheteria, eu não sei se todo mundo tá a par essa, acho que na bilheteria, porque quando foi me foi lançado, ele foi tido como um grande flop por uma parte da mídia assim. Ah, a pior estreia, não sei o quê. Texto vai ver que, por exemplo, Ford versus Ferrari teve mais a arrecadação menor que a Vice Rapina na no primeira final de semana e foi tida como uma grande estreia. E a gente eu e a Bruna, a gente conversou muito naquela época, né, Bruna? Sim. Sobre, tipo, Por quê? Isso, porque ele é um filme de mulher, feito para mulher. Será? E tipo, na real que daí no Rotten Tomatoes estava um trave e tava uma nota péssima e o filme não tinha nem sido lançado. Pois é. Boicote total, né? Gente? Pois é, é isso que me incomoda. Tipo assim, eh uh, de novo, vou vou ressaltar aqui. Eu uh, tenho várias coisas que eu não gostei no filme, mas eu não acho que ele é um filme ruim ou horrível, eu só acho que é um filme bem médio né? E tipo que me deixou insatisfeita em alguns pontos, mas o que, mas eu vou defender ele por esse ponto, por exemplo, todo o hate que ele teve antes mesmo de ser lançado, por toda essa filme de quadrinhos, já já veio um pouco com essa carga, né? Que tem, eu não sei quem é que são, eu em consulta na internet, mas ao mesmo tempo não sei quem são esses nerds aí que ficam decepcionados com as formas como as coisas são adaptadas, que reclamaram do visual da Capitã Marvel, por exemplo, antes. Não sei quem são essas pessoas e outras, mas elas existem. Eh, uh, e eu vou defender o filme por causa disso, porque é o filme foi demais criticado, boicotado sem antes, sem mesmo as pessoas terem visto, sabe? E, tipo, e o que que tem se é um filme mediano no final das contas? E você, eu sei que você acharam bom, mas o que que tem se for? Porque tem o esquadrão suicida é uma bosta, entendeu? <risos> é, tô pra bosta. É, é isso é, é verdade. <risos> Não, mas é uma hype se... completamente justificado. Eu vou eu vou chamar de cara, experiência desse que é um bando de homem que não gosta de ver filme com mulher sendo protagonista. Pronto, falei. Não acha vocês vim me xingar porque eu sei que é isso que acontece, tá? E se quem vem xingar eu é porque é esse cara que fica reclamando. Se xingar porque é verdade. E se ficar puta é pior. Ah. <risos> <risos> não, mas eu concordo com vocês. Eu vinha Desde a época que o filme foi lançado, eu acompanhei os comentários assim em publicações, eh não só em sites que eu acompanho diariamente, como também toda vez que tinha alguma publicação sobre o filme que eu vi em algum outro site que eu não costumo olhar, os comentários eu me davam o trabalho de abrir. E todos os comentários era a mesma coisa. O filme já vai flopar, porque é lacração, porque não sei o quê, porque mulher não consome quadrinho, porque tem que entender que é filme de quadrinho quem consome é homem, vive vivô babô, e tipo assim, no filme por mais que ele seja, ele tem uma equipe feminina por trás, ele tem uma roteirista, diretora, personagens femininas, eh, ele não não é assim, tipo, homem não vá assistir, sabe? Então tem que depois que ele lançou, se comparar os comentários, tu vê que um monte de cara comentou assim: "Bah, o filme é ótimo, fui pro cinema esperando outra coisa e me surpreendi" tava com uma expectativa ruim e gostei muito, vale muito a pena, varera. Parece que criou uma raiva na internet a ponto de grandes portais fazerem vídeos zoando o filme ou, por exemplo, quando o Sonic abriu com uma bilheteria maior, fazer postagens zoando o filme por um ódio que não tem nem explicação, sabe? E que não seja tem, o próprio preconceito, é machismo ou não é, ou não é, da explicação é machismo. É verdade entendeu aí? E, e e eles não não vejo essas pessoas dizem, ah, o problema é o marketing, mas cara, eles desenvolveram o lugar onde acontece o festival de Cannes. Eles fizeram uma trilha sonora com nomes da atualidade que estão super em alta, tipo Normani, Halsey, Doja Cat, vários artistas grandes. Eh, elas foram em todos os eventos, foram em evento, foi na no CESP, foi na na nas outras Comic Con, foram num evento de games, tipo, eles fizeram uma grande divulgação para todos os públicos E cara mesmo assim, o discurso era o mesmo, não, não entra na minha cabeça que não seja um boicote, sabe? É, é único exclusivamente porque as caras queriam mostrar que tipo, o filme não vai dar certo e nós não vamos apoiar. Então, quando tu já sai numa largada em que a maioria das notícias e críticas são contra um filme que nem saiu ainda e que já tem no um histórico do esquadrão suicida na linha, é muito fica muito complicado, sabe? Fica bem bem complicado, eu fiquei bem chateado. Ah, uh, então eu acho até que eu comentei isso aqui antes, em algum momento aqui da nossa conversa, que por mais que seja um filme com uma linguagem para mulheres, não é um filme que afasta os homens, não por causa do do que se imagina se se for o caso, sabe? Porque tem pancadaria, tem uma ação intensa, tem ali um vilão, tem uma tem as heroínas, vamos dizer assim, né, você percebeu? vilão em geral assim. Ah, uh, então tem tudo que um filme de ação uh, genérico tem e até para não é, tem até mais do que isso, né? Que a gente já falou aqui os pontos positivos, né? Ah, uh, então assim, para quem tá acostumado com Velozes e Furiosos, que é pura não faz nenhum sentido. Eu eu eu gosto, tá? não tô falando mal, mas assim, não faz o sentido, né? Pelo amor de Deus, aquelas sequências de ação são um mágicas, é generado. entretenimento puro. É exatamente, entretenimento. Então assim, tipo, por mais que de novo eu tenha as minhas desavenças ali com algumas questões de roteiro, ele entretém, e pra quem olha então o Velozes e Furiosos ou qualquer outro filme de ação genérico uh, não tem o que dizer de, de tão negativo, de tão absurdo, assim pontos positivos e negativos todos os filmes tem, né mas, nossa, não justifica tudo isso que aconteceu, eu acho assim, tipo pro mundo nerd, eu acho muito triste ter esse tipo de ação, assim, porque pensa só tá, faz 10 anos. Tá, tem tiveram filmes antes, tiveram X-Men, tiveram Watch, mas tipo, faz 10 anos que a gente tem essa consolidação de filmes de herói, né? Considerando ali a, o início de, de fato da Marvel. Eh, uh, então Sim. tipo, isso demorou muito para acontecer, sendo que quadrinhos existem o quê? Desde 1920 e pouco, 30 e poucos, 40 e poucos ali, né? Então, tipo, a gente finalmente obteve tudo o que a gente sempre sonhou que, claro, para a nossa geração a gente cresceu já com as histórias, com as, as animações, com os quadrinhos, seja a forma como foi, e a gente obteve toda essa felicidade, toda essa consolidação, bilheterias enormes, todas as marcas criando produtos sobre essas coisas, hoje quadrinhos e filmes de herói é a coisa mais normal do mundo, é uma das maiores coisas do mundo, e o pessoal ainda larga esses hate, larga essas questões tão positivas e tão negativas, perdão, Eu acho muito triste a gente ter construído e alcançado tudo isso e ainda ter tanto fã haíis entre aspas, né, agindo dessa forma assim. Eu acho muito muito triste. É assim, o puro suco é... da misoginia. Ah, Exato, bárbaro bonito, <risos> que bonito, amiga. Eu vou até <risos> repetir de novo. Vou repetir para não. É o puro suco da misoginia, isso. Que bonito, muito bem colocado. Palmas. Eu vou, tem que, isso aí, tem que virar a chamada do podcast. Aham. Eu acho o que o Lucas da ficção genia. E gente, eu só queria eh fazer um adendo da questão da da forma como as personagens são apresentadas indo de encontro o que a Bruna falou, que vocês não falaram, né? Porque daí fica difer, ah, a Bruna falou, estou, eh, ah, do pessoal de casa. A questão da eh a questão da caracterização, né? Ah, uh, Tu, tu encontrava na internet pessoas dizendo que a Margot Robbie ficou feia porque as roupas não são sexualizadas nesse filme, sabe? Meu Deus, que coisa. O filme que ela tá de shortinho e bluzinha justinha, sabe? É tipo, querer que tu vai olhar ela tipo, tá de certa forma ali toda sexy e e, e uh, estilosa, mas o pessoal não tá com ali tirando a blusa no meio dos homens como foi em Esquadrão Suicida. Exato, né? Tipo, É, uh, não, não tô planejando necessariamente a cena, mas tipo, eu acho que é isso que vocês querem, é só isso, não pode ser de alguma outra forma? Não pode ser uma forma real? Era isso que ela se vestiu para ela, né? É, ela se exatamente. vestiu para ela se sentir bem. Ela tá se sentindo bem daquele jeito, tipo, dá para ver que a pessoa se vestiu E de novo, não é como se ela tivesse toda tapada ou uma ridícula ou não interessante. Eu achei ela super gatinha ali com aquela roupa, meu ba. A própria Montoya ela não tem um corpo <risos> padrão. Eu acho legal o fato personagem... de ela ser mais madura também, eu acho isso legal, sabe? Ela é mais velha e ela não é padrão e, e isso incomoda as pessoas, tipo, elas querem eles querem ver um, quer um filme pornô. Eu acho. É, eles querem é curva, né? A mina no colant é é decote, eu não sei, quê. tipo, é absurdo, sabe? É absurdo a gente ver comentários desse tipo desde Mulher Maravilha quando falava que a Galgadora era muito magra pro papel, que ela não tinha peito, que ela não tinha bunda. E a Galgadora continua... é a mulher maravilha. Cara, ela é escotcha, cara... mano. Li... Ela, ela é perfeita. Ela é perfeita, ela é a personificação da mulher maravilha. E Exato. e e a Jenny, se a gente escuta, é um comportamento que parece que não muda, que o disco não muda, sabe? E e eu acho e que e é muito ruim. Pode falar. É que eu acho que pra quem... De novo ali, a questão de que eu falei... Que me deixa tão triste ali... Acho que pra quem vem dos quadrinhos... Que fala tanto sobre questões sociais tem tanta complexidade, se tu vai ler assim, por exemplo, vamos pegar X-Men aqui como um exemplo bem básico e que todo mundo sempre usa como exemplo, né? Mas ali das questões de que a gente pode relacionar com racismo, né, no no, no nosso mundo real aqui. Ah, uh, para quem vende os quadrinhos, não se apegar a, ao fato de se abrir o debate, pelo menos, de tentar entender, de tentar assistir, eh não faz sentido, sabe? Tu chegar com uma postura dessas, sendo que tu tem todo esse background, sabe? Então, de repente tu não é fode verdade, de repente tu não curte mesmo, de repente tu não ah eh consumiu as obras da forma como elas deveriam ter sido consumidas, digo dos quadrinhos ou de da da origem das coisas, né, desse mundo todo. É parece que o corpo da mulher sempre serve como um entretenimento, assim, sabe? A gente não pode disporcionar de uma maneira de que não agrade ao olhar masculino, que daí não serve. Então, essas coisas E é um problema para eles, porque a gente vai continuar fazendo, a gente vai continuar ganhando nosso espaço e eles vão continuar chorando, entendeu? É, então, vai assim, continuar atendendo, vai continuar dando bilheteria e nem todos os filmes vão ser tão bons, outros vão ser melhores, mas vai continuar acontecendo de uma forma ou de outra, porque há essa demanda, o público feminino cresce cada vez mais, as pe... e não só o público feminino, como as pessoas uh, estão até Né, contrapondo o que eu acabei de falar, mas existem pessoas que estão buscando mais os outros debates, os outros olhares, as outras formas das coisas, né? Então, tipo assim, ó, desculpa palavrão, mas pau no cu dessas pessoas daí, né? Uhou! Eu acho que é pra gente mostrar é. que a mulher não é um pedaço de carne num colo grudado, sabe? E, e não digo só a isso, sabe? Não, no... não digo só pela chatona... É juntar no mundo tão... cagado a macho, sabe? Concordo, concordo plenamente, mas nem, não precisando ser tão... Assim firme? Digo que mulheres também contam histórias. É, mulheres... é não, tem que ser assim, não tô dando mais como. Mas é que <risos> às vezes quando a gente fala isso tem gente que já se afasta, né? E às vezes a gente tem que tentar eh uh, chegar no pessoal que não quer ouvir também. E pro pessoal que às vezes não quer ouvir, digo e, e isso também de que mulheres também contam histórias, mulheres também são protagonistas de histórias, seja na vida real, seja nos quadrinhos, seja nos filmes. E isso precisa ser falado, mostrado, debatido, né? Então, novamente, o o ave de rapina é muito mais do que só o filme que ele é, é toda a carga por trás dele. Exatamente. Se as querem trazer pontos negativos ou estamos bem de debate? Ah, acho que estamos bem. Eu eu comentei algumas coisas, eu não gosto. Ah, não, espera. Eva Magrero. Eu tinha gostado muito dele no início do filme, bem doidão, assim, adoro esse cara, mas depois ele foi me perdendo de uma forma muito doida durante o filme, assim. O que que vocês acharam dele? Ai, ah, o meu relacionamento com o Victor Zas. Ah, isso acho sim. Acho que pode nas entrelinhas. <risos> Ai, ah, eu amei. E sim. eu acho que assim nos momentos que na na hora que ele é para ele ser malvado, cara, ele é muito malvado. Aquela cena que ele tira o vestido <risos> da mulher em cima da mesa. Velho, aquela cena é nojenta. Dá, Sim. Dá vontade de matar ele. Dá uma raiva, tipo, me subiu um um nó na garganta Sim. assim. Que é uma humilhação tão grande, é um é um abuso tão pesado que ele faz. Então eu acho que tipo, eu gostei dele e até a gente sendo cinema, e a primeira coisa que a gente começou a comentar foi tipo, Cara, ele é um coringa melhor do que o Diário de Leto. Tipo, dá uma cara se precisava colocar é. ele em outro lugar... Pior porque tipo ele é um cara ele, ele é mais mau, distorçado. E não é mau de tipo, ah, uh, são coisas horríveis que que ele fez, é claro, mas tipo, não é uma uma uma maldade assim tipo, vou dominar o mundo. Não, ele é só tipo um cara que Ele não nada. é má que as velhas. Ele... É, exatamente. É acho que até mudando um pouco a minha opinião, ó, pô, mas um ponto positivo que vocês estão me convertendo aí. É, yes! <risos> uh, acho que a gente tá tão acostumado em ter que ter hipergrandiosos, de repente vilões ou te... o vilão tem que ser mega Ah, overpower. Mas não, aquele é um tem cara só. Vader, é, o tem que ser dar Darth Vader ou Voltemort. Não o precisa, o né? Todos. Não, ele é só um cara lunático, é... escroto pra caralho, que que no, no dia a dia faz pequenas maldades, que talvez torne ele mais mal até do que os outros. Do que do que os outros. E eu acho que era ele, ele consegue... tem que consegue. A gente conseguir trazer ele muito mais para um pra realidade, né? Porque ninguém é mal o tempo inteiro, as pessoas fazem pequenas grandes maldades. E ele também, Hitler, é. e ele também. Tempo... <risos> mas porque até ele assim, eh, uh, teve ali a gente consegue acompanhar esse de, de ninguém é mal o tempo todo, tipo, que a gente percebe um background dele de tipo, eh, uh, ter sido negligenciado, de ser um cara meio meio assim que quer mais, mas é meio largar god na vida, assim, a gente vai entender. Intensamente... E ele traz uma masculinidade tóxica, né? É, exatamente. É. Exato. Ele é muito, ele é muito, ele tem, dá para ver que ele tem uma carga assim, porque tem essa questão do abandono que a Bruna falou, ele tem um problema com a família dele, né? Tem essa questão da sexualidade aí que fica nas entrelinhas, que dá para ver que ele que não é aberto o relacionamento dele com o outro cara, mas existe E o relacionamento dos dois naquela cena que ele tá com a Canário conversando e o outro vai ficando com ciúme, tentando parar a conversa deles enquanto ele tá mostrando as artes lá na na casa dele e tal. Dá para ver que os dois juntos também tem um relacionamento muito estranho assim, sabe? Tá também decorrente talvez ele não o do personagem não ser assumido, ou ali fica tudo muito Não fica preto no branco assim, então consegue saber o que que o que que tá passando. Então, é, também, mesmo ele não sendo muito desenvolvido, dava para perceber que tem muitas camadas ali que dava para desenvolver. Tipo assim, dava para ver e talvez num num episódio de série ou ou sei lá, num filme só dele ou utilizado em alguma outra narrativa, porque tem mais coisa ali do que a gente consegue ver. E nos momentos em que ele tá com mulheres, cara, ele é muito malvado, velho. Ele é muito malvado, tipo, ele é psicopata assim, sabe? Eu é, concordo. aquela cena da da mesa, para ah, acabou comigo. Aquela cena eu fiquei assim, tipo, eu quero que ele morra agora! <risos> <risos> Alguém mata é. ele, o canário grita e explode ele, sabe? Vai. Ah, e a é... própria, a própria Bruce que gostei. ele faz sobre a canário, porque ela uh, tinha até frases que específicas que eu não me lembro agora, mas porque tipo, Pelo era o, o passarinho dela preso ali dentro, né? Ele mantinha ela ali exato, cantando exato. e depois até como ali na equipe dele, ele mantinha ela ali porque era cômodo para ele e ela acabava aceitando uma relação eh de de abuso, né? E isso a gente vê ali também na emancipação da da Arlequina, que eu não achei tão fantabulosa nesse tipo de emancipação, mas eh uh, né? A gente pode ver isso. Nossa, eu queria que Eu queria que elas tivessem explodido ele de outro jeito. Sei lá, que ela tivesse enfiado a granada garganta abaixo. Bah, oh, mas foi sei, muito legal sei. a que cena dessa. Repetia, eu gostei que ele explodiu. Eu amei. Eu Não, eu... e ele estou real, né? Sim, exatamente. É. Eu cheguei a dar um Tipo, um, ele ia nossa cadeirazinha, meu Deus. Não, e, tipo, não, não esperava, esperava que fosse não, tipo, ele assim. Ele podia ter caído no mato, ele podia ter caído na água e deve voltar depois num próximo. Não, ele explodiu. Foi trimas. Gosto de morte marcada, né? Gostei muito também. <risos> morte marcada, vou ir para nunca mais voltar. Morreu morrido. É. Uma marcha de novela das 9. Nove. <risos> Ai, gente, foi me icônico assim para mim. Olha. Me serviu tudo, me serviu eh pensamento aí, reflexão, entendeu? Me serviu a minha apanhando para caramba. Me serviu coisas muito boas. É muito divertido demais assim, ó. Cadê a dei risada no seu? É, assim, após a que a nossa conversa, eu acabei mudando alguns pontos, né, para positivo assim, realmente. Ah, uh, mas ainda assim para mim não é um filme que me marcou tanto pela história, mas que de novo me marcou pela relevância e importância por todo esse debate que a gente tá trazendo aqui e que espero que em um futuro próximo, quando vierem outros filmes do tipo, que seja melhor, né, que não não aconteça esse boicote novamente. Mas ainda fico com dando uma nota bem média pro filmezinho. Então é isso, meninos, vocês têm mais alguma contribuição para dar para esse filme? Eu tô mandando podemos... um grupo, capi de, de roupinha. <risos> então quem quiser fazer parte aí, é todo no meu follow agora. Adorei, adorei. Então é isso. Encerramos esse debate e sai da notas pro filme? Bruna. É de um a quanto? De 1 a 5. De 1 a 5, na vigília de 1 a 5. Eu cheguei a dar no vídeo, mas eu não me lembro quanto eu dei. Então, pra quem assistiu o vídeo e vai ouvir esse podcast, vai ver que eu estou meio confusa e que não vai ficar muito... Mas agora a gente, a gente convenceu ela de que é um filme bom. É. Ela só precisa falar com a gente primeiro. Eu vou dar um 2,2. Abaixo da média. Quê? Abaixo da média, mas quase na média. Uuuuh! Vai, vai, fazer, sabe? Tá Stephanie. fora do grupo das aves de rapina. <risos> aves de rapina, poxa, tá legal aves de rapina. Ah, oh, calopsita <risos> de blazer. Ah, uh, Stephanie? Eu dou nota 5, gente. Ah, eu sou Olha, ela gosta de aves de rapina. Eu amo as aves de rapina, gente. Se puderem aí quando estiver disponível digitalmente, cara, comprem, apoiem as meninas façam o que eles fizeram com Shazam que compraram os DVDs, Blu-ray Shazam é um filme ruim bons filmes não, eu amo Outra Shazam eu amo Shazam não, o Zachary Lep é legal vamos montar um ruim eu amo Shazam Aquaman também é mega ruim ah, Aquaman não Aquaman sim essa é... não vou poder vaiar porque eu concordo <risos> mas enfim, pra mim Mas de, de nada, ó... leva... tio. Mas assim, vocês concluir, falaram ali desse streaming... filme, desculpa, desculpa, mas é que só para o que escolhi, mas tipo, realmente, quando tiverem no streaming, assistam, eh, uh, vamos debater esse filme, vamos, entrem nesse debate com a gente, a gente pode fazer uma parte 2 disso com as mensagens e interações de vocês. Então, tipo, assistam o filme, tirem suas próprias conclusões, não vão pelo que as pessoas estão falando na internet, sabe? É muito importante a gente ter isso, não só para Avis Rapina, mas para qualquer outro filme de mulheres, ou pra qualquer outro filme em geral, ou pra qualquer outro conteúdo em geral. Tirem suas próprias conclusões, sabe? E é no debate que a gente consegue uh, perceber outras coisas, como eu fiz aqui com vocês agora. Mudei alguns posicionamentos, mantive alguns outros, mas a gente precisa disso. A gente precisa assistir, a gente precisa debater as coisas. Vai, Bruna. Eu dou um 13,8, porque tiveram furos no roteiro, mas o Girl Power me ganhou. Top. Então... Bom, então a, a, média fecha... <risos> a média é 4,5, gente. Uh, a média é 4,75. Então a gente fecha é. esse eu debate. Eu sou de humanas, eu não sei. A gente é tudo aqui da, dessa parte. Se você quiser calcular em casa, pode calcular. A gente não vai fazer isso. Porque agora a gente vai para o nosso segundo bloco. Sabe a trilha? Música <risos> Track me to death like a cigarette took my last breath like a smoke from No, sigano bloco, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. A gente vai indicar séries, filmes, livros e o que as meninas tiverem para indicar, Pra você que tá aí de quarentena, porque a gente tá numa situação muito grande aqui no Brasil, do coronavírus, que é super perigoso, então se você tem a possibilidade, fica em casa, fica de quarentena, curte, <risos> curte é muito triste, né, mas fica nesse isolamento social, porque é isso que a gente pode fazer de melhor pra esse vírus não ser tão drástico quanto ele foi na Itália, por exemplo... A gente tem que fazer o nosso melhor e pensar no coletivo nessas horas. Mas a gente sabe que é um saco ficar em casa para quem não sabe o que assistir e tal. Então a gente vai dar ideias para vocês de coisas legais para passar esse tempo um pouco mais divertido, se é possível. É para conseguir, eh, então... aprender alguma coisa, se divertir, para tem várias também, então, vamos, quero só explorar um pouco mais essa essa situação delicada que a gente tá vivendo. E vamos tomar os cuidados necessários, pessoal, vamos... Tem vários cursos online de sites que estão disponibilizando. A Gília aqui e o Fida Digno trazem muito conteúdo diariamente pra vocês. E agora as nossas, nossas dicas aí que eu acho que podem ser bem legais pra vocês. E outra coisa, relaxem a cabeça, gente. Não dá pra gente entrar na pira, não dá pra ler tudo que a gente... Não dá pra deixar na Globo News o dia inteiro, porque a gente vai surtar e não dá pra surtar nessa época, né? tentem relaxar a cabeça porque e façam o seu melhor. Ajudem sempre o próximo. Vamos lá, Bruna, começa com você. Eu vou indicar aqui um livro muito bom que eu já tinha na prateleira há um tempão, que eu tinha começado a ler e por algum motivo da vida que eu não me lembro, eu tinha parado de ler, agora sim, de fato, li e é ótimo, que é A História Secreta da Mulher Maravilha da Julie Porter, que é uma historiadora e e professora americana. Eh, até teve filme sobre a história da Mulher Maravilha, né, sobre o criador dela. Eu não cheguei a assistir ainda, mas o livro em si, ele é muito, muito, muito legal. Eh, uh, que conta sobre a criação da personagem, já que a gente tá falando aqui de mulheres, girl power, também nas mulheres. Eh, uh, sobre a criação da personagem em si, mas vai muito além disso, né? O criador da Mulher Maravilha, William Moulton Marston, ele era um professor de psicologia e, nossa, o cara fez muita coisa, fez direito, fez filosofia, nossa, o cara estudou muita coisa, só que ele não criou ela sozinha, né? Porque ele tinha, na verdade, uma família meio diferente, ele tinha duas esposas e também duas mulheres estudadas numa época em que mulheres não estudavam, em que era muito doido mulheres irem para universidade, foi quando as primeiras universidades começaram a aceitar mulheres e eh uh, conta muito do do momento da da a a personagem em si foi criada lá pelos anos 40, mas conta um pouco do background dos próprios do William Moulton Marston e das duas esposas dele, que e, e e as histórias delas, então começa lá no início dos, dos anos 1900 e conta sobre o sufrágio feminino né? Conta toda essa essa essa carga estoica, mas também vai pro lado da psicologia, por exemplo, já que ele estudou isso, eh uh, e e porque ele também foi um dos pioneiros da na invenção da do detector de mentira, né? Não foi o único, mas ele fez muitas contribuições para isso. Então conta com textos de psicologia da época, os primeiros estudos de psicologia nos Estados Unidos, assim, eh e a contribuição dele e deles nesses estudos, vai também um pouco para a área do direito, porque tudo tudo estava sendo começando a ser mais estudado, vamos dizer assim, né? Então a gente aprende muito da questão histórica e ainda enquanto isso vai tendo pinceladas da Mulher Maravilha que de fato quando a a a história dela ali no começo lá pela metade do livro que a gente vê como de fato ela foi inventada, né? que vai tendo tudo isso acontecendo por trás. E é um livro ótimo, ele é bem grossinho, acho que tem umas 300 e poucas páginas, mas é uma leitura bem bacana assim de misturar esse nosso lúdico com o nosso lado fã, com o nosso lado curioso, historiador aqui que que rola com muitos fuz. Desculpa assim me alonguei demais. Que massa. Eu, eu tenho esse livro. Eu tenho esse livro e nunca li. Agora aí fiquei animada. Eu só Stephanie O que que tu tem pra gente? Eu vou vou fazer duas indicações, pegando aí essa esse gancho eh de mulheres extraordinárias. Eh, a primeira é uma série que vai estrear na Netflix agora, que chama Vida e História de Madam C.J. Walker, que eu assisti ontem. É uma minissérie de 4 episódios que conta a história da Sarah Breedlove, que é a primeira negra, foi a primeira negra milionária nos Estados Unidos. Eh, a série em inglês chama Self Made Então, tipo, feito por conta própria, assim, basicamente em português, porque ela começou do nada, ela era é, é filha de escravos que foram recém-libertos, né, na emancipação negra dos Estados Unidos, e vinda do nada, ela construiu um império vendendo produtos para cabelo para mulheres negras, mulheres de todos os tipos, todos os padrões, eh incentivando que as mulheres se sentissem seguras e bonitas da maneira que elas são. Então a história dela é muito legal. Ela passou por muitos altos e baixos até se tornar a primeira milionária negra dos Estados Unidos, ela tá no livro dos recordes até hoje. Então é uma série muito legal, são só 4 episódios, dá para sentar ali e assistir muito rápido. E a minha hum. outra indicação também é da Netflix, que é o documentário sobre a Nina Simone, que acho Pode que crer. ele chama What Happened with Simone, que é muito legal também. Então para quem quer saber um pouco mais do movimento negro, que sobre sobre mulheres inspiradoras, conta toda a trajetória de vida dela, tudo que ela passou desde de quando ela começou até ela chegar no auge e depois o declínio. Então são duas eh produções muito bacanas e que mostram como o empoderamento de mulheres negras e do movimento negro eh pode só trazer benefícios pra gente, né? A gente tem que incentivar essas mulheres a ocuparem eh a frente, a serem protagonistas de suas histórias e cada vez mais crescerem aí na nossa sociedade. Então são duas produções que eu acho muito legal e que para aproveitar aí a quarentena, tá lá na Netflix, é só sentar e assistir. Nossa, ótimas sugestões. Vou da Miss Mona ali, eu já tinha assistido, é realmente incrível. E essa outra série aí também já vou botar na minha lista já. Eba! Então, vocês estão trazendo coisas muito cabeça e eu acho que Eu preciso trazer a estrecheira aqui para esse podcast. Oh, <risos> precisamos disso também. Porque gente. eu vi, eu vi mais disso, eu vi vários de estrecheira. Ah, uh, a primeira estrecheira que eu trago é o Real Show The Circle Brasil, que estreiou. Ele estreou na quarta-feira do dia 12 de março e toda quarta-feira ele tem quatro episódios. E ele é apresentado pela Giovanna no El Bank, é um reality show onde as pessoas Ela é maravilhosa. É um reality show onde as pessoas... Não podem se ver... Mas elas moram no mesmo prédio... E elas só conversam via chat. Claramente... What? É uma coisa que rola um roteiro... Mas ao mesmo tempo... A gente quer saber o que vai acontecer. E aí tu torce pelas pessoas... Tu... É um reality show que não é reality... Porque ele já tá gravado. Ele é uma coisa... Tipo, não é o BBB que acontece todo dia... Assim. Mas ele é um reality show que quando você não tem nada para fazer, não tem nada melhor que assistir The Circle Brasil. A versão americana não é tão boa quanto a brasileira, eu tentei assistir e não consegui, porque a brasileira é o supra sumo do Brasil. Vocês têm que olhar esse reality show The Circle Brasil. Show. E prefiro fala aí, meninas. Ai, eu já que gostei bastante, né? Nem esperava né? Não é não é como é assim que tipo tu pensa, nossa, vó, agora explodir minha cabeça assistindo. É a Trecheira da Trecheira, mas para passar o tempo e conseguir desopilar, ele é maravilhoso. E a minha outra indicação, não cacem a minha carteirinha de nerd, por favor, mas eu vou entregar <risos> para vocês que ainda não, que eu não sei se vocês vivem no Brasil, se não no Brasil o Twitter, mas vocês precisam assistir o BBB20. Porque no Big Brother Brasil 20 a gente tá conseguindo se debater feminismo, misoginia, racismo e tudo que a gente precisa debater só aqui com personagens icônicos com o reality show que tá há 20 anos passando e ainda continua a mesma coisa, porém não. Só quem assiste consegue entender qual é bom e qual é ruim isso pode ser. Eu não Faz já mais de 15 anos eu acho que eu não assistia Big Brother. E esse eu tô assistindo com com vontade, eu acho que eu nunca assisti na verdade, mas esse eu não perco um episódio e tô torcendo ainda. E pela Telma, acho que vão lá Telma e Babu, a gente, vocês precisam assistir, dá uma chance pro Big Brother. E se não quiserem olhar na Globo, assistam no Twitter, porque todo dia tem as cenas melhores. Todo dia onde vocês é o melhor estar no Twitter. Pode crer. Oh, vocês duas deram duas indicações, eu dei uma só e eu aí foi fã de reality show e eu fui, eu lembrei de uma coisa para assistir nas férias, nas E que é bem legal, eu acho que vale a indicação, que é um reality show japonês chamado Terrace House. Nossa. Ah, é, é a edição de Tokyo 2019-2020. E é um reality show em que seis pessoas, três caras e três minas, vão para um dividir um apartamento. Ah, uh, um apartamento, uma casa enorme, linda, maravilhosa, sim. Ah, uh, mas é com um intuito romântico mesmo, de, se, de de encontrar um par, né? Ah, uh, só que é bem interessante pelo que é bem paradinho até, se comparar com o BBB, que é bem mais intenso, assim, mas eh enquanto a gente chega os meus amigos a gente fez essas comparações, mas o legal é comparar a questão cultural, sabe? De como lá eles são mais eh uh, um não digo só educados, mas mais distanciados um dos outros, enquanto que a gente já sai abraçando, chegando, falando alto e e a gente tem essa facilidade <risos> de se de se relacionar com as pessoas e eles lá é bem difícil, é bem diferente, sabe? Então, tipo assim, demora às vezes, tipo várias saídas para alguém se beijar, sabe? É bem diferente assim da nossa realidade aqui. E é, e por isso se torna bem, bem bem legal, assim, tem umas intervenções. Eu não tem várias outras temporadas antes que eu ainda não fui atrás para olhar, que eles até mencionam e tem um cara de um de uma temporada antiga que aparece nesse nesse essa temporada. E e eu vou atrás para depois falar para vocês, mas também tem intervenções de uma galera que fica analisando. Isso é bem comum em em programas japoneses. Diferente. É, é bem, gente, tem uma galera ali que fica assistindo eh uh, de fora, né, eh essas interações deles e fica, ah, tu viu o que que a fulana fez? Ah, eu não gostei dele, eles ficam zoando eles e tal. É como se a gente tivesse só em casa com os nossos amigos. Eu não gostei muito dessa parte, assim, de repente, é porque a gente não tá acostumado com isso. Mas é bem interessante, assim, a gente analisar justamente falar essa questão de diferenças culturais, sabe? Então fica aí Terrace House tá para assistir aonde? Na Netflix. E rotei agora tem uma sugestão de utilidade pública. A Globo Play tá com alguns filmes e séries uh, e novelas liberadas nessa época de coronavírus, inclusive as parades de malhação, mas eu tenho uma recomendação oh para fazer, alô bolle, alô boninho, se estiver me escutando. <risos> A Malhação da Vagabanda não tá na Globo Play. Ah, não. Ah, não, não, não, Puxa. não. É só a partir de 2011 e 2010. Então, tipo, coloque a Malhação da Vagabanda. O Brasil precisa disso. O Brasil Aí, precisa tem, se unir. Tem a Malhação do Filco? Eu, eu não sei que, que ano é o Filco. Eu, eu acho que foi 2010. Sim. Eu já não olhava mais. Vai, eu, eu olhava Pode ainda. Pode ser. Nossa, eu adorava aquela do Filco. Mas... Era muito legal. A Malhação <risos> da Vagabanda... Nada vai superar a Malhação da Vagabanda. Foi e a melhor acha? de todas. E, e não tá... Não tá livre na Globoplay. Porém, bom. o Cravo e a Rosa vai estrear em abril. De avi... O Cravo e a Rosa, não. O Chocolate com Pimenta estreia dia 20 de abril no canal Viva. Então, então a Bruna já tem essa é pra gravação eu... pra abrir, né, amiga? Abrir, eu não vou sair de casa às 13h30 da tarde. <risos> eu tô começando no Chocolate com Pimenta. Que eu já assisti todos os reprises, mas tudo bem. Então, é isso. Alguém tem mais alguma dica? Pra mim, era isso. É, eu acho que eu também. Então tá, vamos nos despedindo desse podcast animado com dicas boas. E para encerrar, a gente agradece muito a Stephanie pela participação desse podcast Uhul, e é. Stephanie agradece. Como é que o pessoal faz para te encontrar na internet? Gente, procura lá Feed é Digno, é Feed de feed de notícias, então Feed e Digno, tá legal? Okay. Te fica Fida Digno. É, lá tem todos os textos que eu escrevo, tem no nosso canal do YouTube todos os vídeos que eu gravo. Se quiser me procurar também Spinderella Steff em basicamente todas as redes sociais, Steff com S T P H, para ficar difícil mesmo, né? Fida Digno e Spinderella Steff tá tá complicado. <risos> Mas enfim, obrigada pelo convite gostei muito de participar, gosto muito de gravar é, podcast com meninas acho que a gente consegue debater bastante e ir mais além em alguns assuntos que normalmente não, não dá pra ir tão além porque todo mundo se entende e passa pelas mesmas dores então obrigada pelo convite fiquei muito feliz a gente que agradece e se você tiver uma sugestão ou uma indicação de canelada desse episódio, manda seu e-mail pra podcast.com.br E não se esqueça de seguir o Saulo de Vigilância no Spotify, no Deezer, no iTunes, colocar em playlists, compartilhar com os amigos e avaliar. A gente agradece. Bruna, relembra nossas redes sociais? Claro! Só um instante! É Twitter e Instagram é arroba Vigilia Nerd, no YouTube é Vigilia Nerd e Facebook.com barra Vigilia Nerd. Valeu! Valeu! Nos vemos no próximo episódio. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br.